Capitolul 6. Un comando de șoc Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reuni așadar cu ușile închise. Războaie, foamete, secetă, dictaturi puteau să mai aștepte. Crăciunul, mama tuturor sărbătorilor, sărbătoarea tuturor mamelor, era în primejdie. După trei zile de discuții aprinse în care fură trecute în revistă toate opțiunile, chiar și o răpire a lui Moș Crăciun de către CIA, centrul de infantilizare accelerată, s-a luat o decizie. Se va solicita asistența celebrului cabinet de coaching NIF and Ring Carb, cu sediul la New York, Londra, Hong Kong și Sidi Busaid. Notă. NIF și Ring Carb, anagramă de la Fink Allen și Bruckner Pascal, cu autor la noua dezordine amoroasă, editura 3-2005. Am încheiat nota. Desigur că îi cunoașteți pe nif și Ring Carb. Ei îi consiliază pe șefii de stat, pe atleți, staruri, comedieni și îi repun în formă într-o săptămână. Tarifele lor sunt exorbitante, dar rezultatele sunt edificatoare. Ei îi vin de hac oricărei metehne, stres, depresie, impetigo, dispepsie, ba chiar și constipație recidivantă. Ei predau hipnoza, taicii, strigătul primal, bucătăria dietetică, contabilitatea pneumatică, exersarea respiratorie pe bază de numărătoare, precum și metoda gâdi-gâdi mental, excitarea anumitor zone din creier cu ajutorul unei pene de gâscă. Notă, strigăt primal, terapie primală, tehnică terapeutică folosită în psihanaliză care își propune, mai ales cu ajutorul strigătelor, să-l facă pe bolnav să retrăiască suferința ce stă la baza nevrozei sale. Am încheiat nota. Sunt văzuți foarte adesea în paginile revistelor de modă, bronzați și musculoși, cu gurul lor favorit care trăiește în India, prin Himalaya, unul Dalai Lama. Frumusețile astea de flăcăi care reușesc în toate cele trăiesc împreună în cartierul Village din Manhattan, într-o casă mare de cărămidă cu două etaje, somtuos decorată cu apă caldă și apă rece în toate încăperile. Tot trăind împreună, Nif și Rencarb de vreo 35 de ani fiecare au ajuns să aibă aproape aceeași voce și același chip. Nu-și vorbesc decât prin căști puse la urechi chiar și când stau alături la aceeași masă sau când dorm în paturile lor alăturate. Iar când căștile sunt deconectate, nu mai au ce să-și spună. Dar pe cât e unul de împăciuitor, pe atât e celălalt de țâfnos. Nif nu-și pierde niciodată calmul, Rencarb nu pierde niciodată ocazia să-și iasă din pepeni. Așadar, cei doi acceptaseremisiunea, remisiunea fără să stea pe gânduri. Pe umerii lor apăsa nici mai mult, nici mai puțin decât soarta lumii. Dacă Moș Crăciun ar da bir cu fugiții, atunci speranțele a sute de milioane de copii s-ar nărui, iar pe pământ o scânteie de vrajă și de frumusețe s-ar stinge pentru totdeauna. Aveau la dispoziție o sută de zile pentru a reuși și, mai ales, Mucles. Însă nu puteau să se înființeze așa hotărând tronc în fața moșului. Bună ziua, noi suntem înveniți să vă convingem să vă abucați ardeșmotru. Ar fi fost alungați ca niște javre, așa că folosiți o stratagemă ingenioasă. Într-o noapte, coborâre cu parașuta la mai puțin de un kilometru de casa în care locuia Moș Crăciun. Ajunși la fața locului, se apucară să construiască o colibă. Nif și carb știau să facă de toate, să supraviețuiască în sălbăticie, să zugrăvească un apartament, să repare un closet defect. În fiecare zi își urmăreau ore în înșir cu binoclul Prada, iar Prada părea că nu o ducea deloc bine. Trebuiau să acționeze de urgență, altfel totul era pierdut. Chiar de la primele ninsori, la această latitudine ninge foarte de timpuriu, se puseră pe treabă. Într-o seară nif, care își lăsase barba să crească, își sfâșie hainele, își scrijeli obrajii și brațele cu un și se târâ vreo 10 metri prin zăpada proaspăt căzută până la cabana moșului. Acolo se lungi pe jos și începu să strige după ajutor. Alarmați, Renii ieșiră din țarcul lor și dădură peste falsul rănit, dârdâind și vână de frig. Îl de gulerul hainei până în fața ușii și îi râcâiră lemnul cu copitele lor despicate. Moș Crăciun, care își înneca interminabila jale în stacanele de alcool, deschise bodogănind și îi veni să cadă pe spate. Se făcuseră aproape nouă luni de când nimeni nu-i mai trecuse pragul. Cine era acest străin adus de propriile sale animale? L-ar fi lăsat cu mare drag să crape de unul singur, dar de fața curenii nu-ndrăznea. Îl trase pe bărbat înăuntru, îl puse pe pat, îl examină. O, ăla parcă era un păduch eleșinat. Oare de unde ieșise? Îi administră o duzină de perechi de zvasturi, ca să îl pedepsească pentru că îl deranjease în plin alean, plus un bobărnac zdravă în nas ca să îl învețe ce e a politețea. Rog a nu muri în fața casei mele. Și la fiecare cinci minute îi trăsnea una peste față doar așa ca să-l trezească. În ciuda durerii, Nif continuă multă vreme să facă leșinatul. Când Socotică venise momentul să-și deschidă ochii, bărbatul, salvat, îi mulțumi călduros binefăcătorului său și cu o voce slabă murmură în englezește că nu departe de acolo își pierduse tovarășul printre zăpezi. Exasperat moș Crăciun, care avea totuși o inimă, își luă trusa de prim ajutor, doi reni și, după câteva ore de căutări, dădu de rincarb carb care își pierduse cu adevărat cunoștința, țeapând de frig acoperit cu promoroacă din cap până în picioare. După o săptămână, cei doi fârtați erau din nou pe picioare, în ciuda unei hrane infecte pentru papilele lor delicate și a unei locuințe înspăimântător de părăginite. Moșul trăia într-o șandrama afumată, strâmtă și puturoasă și pe deasupra se arăta încăpățânat și bănuitor. Le purta pica acestor intruși, care îi dăduse răviața peste cap. Singurătatea te face singuratic. Așa că se fereca în daia lui și abia dacă le spunea o vorbă, nu aștepta decât un prilej ca să-i dea afară cât mai repede. Din păcate, ningea cu nemiluita, făcându-le imposibilă plecarea. Dar pungașii noștri aveau mai multe corzi la arc. Știu să se facă la iuțeală indispensabili, pregătind mâncare, adunând vreascuri pentru foc, curățând prin locuință. Chiar dacă trebăluiau cu nasul prins într-un cărlic de rufe din cauza duhorii, dereticau ca niște zâne ale casei și în mai puțin de o săptămână transformaseră coliba lăsată în părăsire într-o cabană cochetă. Se prezentaseră drept doi exploratori rătăciți care veniseră să studieze obiceiurile nupțiale ale pinguinilor imperiali de pe Calota Glaciară. Și deși Calota Glaciară era cu o mie de kilometri mai la nord, deși pinguinii imperiali trăiesc mai ales în Antarctica la Polul Sud, minciuna lor prinse, altă și retenie, nici măcar o dată nu lăsară să se vadă că l-ar fi recunoscut pe Moș Crăciun. Îl tratau ca pe un insamabil și original, exilat, pe marile întinderi solitare și înghețate. Moșul, șifonat că era ignorat astfel, își ieși în cele din urmă din pepeni. Voi știți cineva adunat de pe drumuri?" Tocmai vreau să vă întrebăm." Chiar nu aveți nici cea mai mică idee. Uitați-vă bine." Moșul se așeză în profil, își umflă burta, își puse căciulița, mantia roșie, își luă tolba în spate. Nu, nu-mi dau seama." Nif. Nici eu, adăugă Rincarb. Dar ce Dumnezeu? Am barbă lungă, albă, căciuliță cu pampon, un coș plin cu jucării pentru copii? Eu sunt? Barba albastră? Fals! Moșul își zicea în sinea lui. Oare am fost uitat chiar în halul ăsta, acolo în lumea oamenilor, încât imaginea mea nu mai evocă nimic, nimănui? Dracula? fals. Clown de la McDo? Nu! Repet, am barbă albă, mantie roșie, mă deplasez cu sania trasă de reni, sunt... Reprezentant al Coca-Cola? Nu! Vânzător de mașini? Nu! Agent sanitar? Nu! Brancardier la tăietorii de lemne? Nu! Manechin? Nu! În fine, sunt Moș Crăciun! Moș Crăciun! Voi de pe ce lume veniți? Moi să fie!" exclamă Nif. Păi sigur în carba am fost salvați de Moș Crăciun în persoană. Când o să povestim chestia asta la New York, o să crape toți de invidie. Putem să vă facem câteva poze?" Moș Crăciun acceptă, umflându-se în pene. Păi asta înseamnă," continuă Nif, că trebuie să fiți în mare fierbere acum cu trei luni înaintea Crăciunului pe semne că dați brânci? vă deranjăm în toiul treburilor. Dacă v-am dat și noi o mână de ajutor?" Propuse Rincarb, Am putea îmbala pachetele am treia corespondența. În timpul ăsta, adăugă nif, eu aș putea să gătesc am fost bucătar șef într-un restaurant francez de pe Third Avenue și mă pricep la vinuri. O, oh, dar, fi genial, îi dispuse Rincarb. O să pregătim Crăciunul împreună cu Moș Crăciun. Brusc moșul se întunecă și cu chipul răvășit dădu fuga și se încuie în odaia lui. Ce s-a întâmplat, moș Crăciune, am spus, noi vreo prostie? Oare am făcut vreo nefăcută? Am făcut vreo boacă, n-am călcat în străchine, am trecut peste linia roșie?" insistă Rincarb, clipind șmecherește din ochi către tovarășul său. Și cei doi americani începură să bată de-arabană în ușă, strigând, Deschideți, pentru Dumnezeu, deschideți!" Atunci, palid ca un spectru întors din morți, moșul dădu zăvorul deoparte și ieși cu capul plecat. Fără să scoată o vorbă, se așeză la masă și își cuprinse fruntea în palme. Dacă-ți știi!" murmură el obidit. Nif se aplecă spre urechea lui rincarb și șopti. Gata, l-am băgat în cofă!"